Med tanke på rådade omständigheter så måste vi köra distanspodd idag. Ja, för första gången va? Skulle jag tro. Ja, precis. Och vi har krånglat i en och en halv timme tror jag. Ja, det var helvete. Jag tror jag skrev till dig, nu är jag vid datorn kvart över sex. Ja. Och nu är klockan 20.23. Det är helt jävla sanslöst. Det faktiskt över två timmar sedan vi tänkte dra igång ungefär. Ja, vi skulle köra på Discord och så funkar inte det. Och så funkar inte Skype. Som ändå känns obsolet. Så det var väl kanske bara bra. Men nu hittar vi en annan plattform att köra det på. Så nu, nu jävlar är vi igång. Ja. Och och är vi, hoppas att, vi hoppas att ljudet är av godkänd kvalitet för er där hemma. Ja, men det gör det. Ja, och det är ju så nu, det är pandemi på gång, allting sker på distans och både du och jag jobbar ju i skolan så att vi får ju anpassa oss och lära oss det här nu Ja, och vi jobbar i skolan och jobbar på distans skulle man kunna säga, för jag är ju fortfarande på vuxenutbildning som körs på distans Ja, och jag jobbar på gymnasiet och det kör vi också på distans Ja, bara en sån sak. Vilken jävla grej. Ja, jag ska inte säga för mycket. Alltså, man får väl lita på de som har sagt att vi ska köra av distans. Men det är ju, det är ju inte kul när man inte träffar eleverna. Nej, det är fruktansvärt. Men jag ändå kan säga är ändå oerhört fascinerad. Häromdagen så var det bara... Vi var inte så många på jobbet. Så jag satt... kommer jag ihåg, det, är Jimmy satt. Jag satt in hos honom. Mm. Och vi kom väl in i någon form av flow båda två Ja. Jag tänkt att det skulle bli jävligt tråkigt att inte ha lektioner på en hel dag. Men den dagen gick så jävla snabbt så har jag aldrig varit med om något liknande. Ja, vi, vi har ju fått sitta och reka och fixa allting och liksom förbereda så att vi kan köra. Vi ska väl köra efter schemat så gott det går. Ja. Om det är, finns skäl att ha liksom genomgångar och sånt. Annars får man ju lägga ut uppgifter men inte för mycket på en gång. För det är ändå 10-11 ämnen eller någonting som som ungdomarna pluggar ja, och om de då får alla uppgifter på en gång alltså det stress på respo-slaget är ju inte bra Ja nej, förstås det förstår jag nej jag försöker då just nu få ut något litet varje dag mm. så jag brukar börja dagen med en kort sån här de är ganska vana med att vi börjar och talar om datum och lite sånt där och lite väder och sånt där så där brukar jag slänga ut en video och spela in på morgonen så att de får kommentera Ja, men det är ju kanon, mm. så, så att, men det, äh, det blir någonting varje dag äh, Nog om det kanske, nu <laughs> äh, har vi hunnit få ur oss lite om vårt distansarbete på jobbet mm. Om vårt distansarbete jag... med podden Ja, exakt, ja det blir dubbelt upp helt enkelt mm. Så äh, vad har du kollat mm. på eller spelat nu då, sen vi såg sist? Ja du, jag har faktiskt Lyckats och Kan man säga, få tag på ett litet Login till HBO Som jag inte betalar för själv mm. Men det finns ju Lite serier där som Det känns som att jag har missat Så jag har börjat att kolla på Westworld Första säsongen okay. Där får man säga att den är Väldigt, väldigt bra mm. Spännande som fan Och en härlig sån här Någon form av dystopi i framtiden Så, där. så Uh, och nu finns det ju faktiskt i stort sett två säsonger till för mig att titta på. Uh, mm. Där har jag i och för sig hört uh, att säsong två är en säsong, den måste du bara ta dig igenom. Mm. Uh, för sen verkar det som, jag tror att säsong tre kanske bara har gått några avsnitt visserligen, men den har väl börjat väldigt bra av vad jag har hört andra säga. Okay. Så det gäller att inte tappa suget där vid säsong två verkar det som. Mm. Och annars så fortsätter jag mitt pangande i Modern Warfare, förstås. Ja, det är väl gött. Annars har jag tyvärr inte så mycket mer att säga om... Jag har haft tankar på annat den senaste tiden. I alla fall när det kommer till att titta på saker. Mm. Jag har lagt fokus på att spela det här Modern Warfare. Och säga att det här kan man kalla det för meningslöst pangande- om en väldigt bra meningslös pangande Men det är oerhört effektivt För att slippa tänka på den här jävla Coronan mm. Som man ser fan mig överallt Vad man än gör annars så det... Som om man inte skulle märka den annars mm. Nej men jag har liksom inte tagit mig för att sätta mig Och slå på tv av någon anledning Utan det är väldigt mycket lättare att sätta sig Och köra lite team death match Eller något sånt här, mm, mm. Känner jag. Så det har, det har fått bli så helt enkelt Och lite Westworld då, förstås Men äh, ja jag finner ingen ro i att bara sitta och titta på någonting just nu. Jag vet inte vad det är, men det... Ja, men det... är någon form av instängdhetskänsla man har nu, även om jag inte gör så jävla mycket annorlunda nu. Men bara att veta att jag typ inte får göra någonting annat, gör att det känns Nej. konstigt. Alltså jag vet inte om jag är omedvetet eller lite medvetet och kanske man får säga att jag... Räkna med att åka på den här Coronan förr eller senare Som jag tror kanske att de flesta kommer att göra Inom en period här nu på några månader mm. Så att jag vill ha så mycket Serier som möjligt sparas tills dess Typ ja. På något sätt För då om jag har uppfattat det hela rätt Då är det väl två veckor hemma som gäller i stort sett Ja och skulle du bli förkyld Eller någonting så är det ju två dagar Efter att symptomen har försvunnit som du får börja jobba igen Ja <hör> Känner mig faktiskt, alltså det är som något som jag tror är bra att det, Jag låg ju täckad tre dagar där precis efter nyår Och har sedan varit förkyld precis innan det här draget igång Nu tror jag att får man corona så får man corona ändå Men det känns som, jag har i alla fall haft den vanliga förkylningen Innan de här reglerna om att du måste vara hemma. Kom Så liksom, det känns som den han ebbar ur i alla fall mm. Det känns gött Sen tänker jag väl, det är väl många som får det här utan att egentligen märka ha det så mycket. Ja, det är väl därför som de har sagt att alla måste vara hemma. Att man kan ha det och känna sig stort sett frisk. Det är väl det som är det stora problemet, har jag ja. förstått saken rätt. Ja, jag har ju turen att vara astmatiker, <hör> så att det är ju den här ombytet av väder nu mellan vinter och vår som gör att mina luftrör blir ju rätt urballade, så jag går ju och hostar lite då och då. Just det. Och har lite tungt att andas. Oh, så uh, jag har ju fått ändå vara noga med att ja, men det, är, det är min astma nu, bara så ni vet. Jag kanske kommer att hosta till lite grann men det är för att jag har eh, jävligt fuckade luftrör. Men oh, sen eh, jag, är jag det... hittade ut ny medicin igår så att nu yes. är det ju bättre. Sen är det många som har pratat också om att det är den här klassiska vad fan är det det heter nu då? Pollen på G också. Så då kommer väl folk börja hosta och Köffa sig av den anledningen också. Ja, men jag tror att man känner väldigt bra själv om det är en förkylning man har råkat på eller allergi, för att det känns inte på samma sätt. Ja, att man känner det själv, men jag tänker vad andra ska tro om en ja, ja. För Det är klart, med lite allergi kan man ju fortsätta jobba för det är ju inte att vara sjuk. Det var så jag menar. Nej, precis om det inte är världens jävla allergi-outbreak som gör att man inte kan andas typ. Nej, såklart. Men okej, okay. men Call of Duty och uh, en serie som uh, du försöker ta dig igenom andra säsongen på eller har du kommit i den? Uh, nej, jag har sett den första säsongen och den var faktiskt väldigt väldigt väldigt bra. Mm. Så den uh, får tacka Max för tipset där. Mm. Hygglo. Yes. Jag vet inte fast om jag har spelat så där jättemycket Sen vi pratade sist heller för det är väl samma som för dig att jag har haft annat att tänka på och eh, det kom ju som en jäkla bomb där i tisdag så att nu ska vi skicka hem alla elever så att de får studera hemifrån istället så det har ju varit mycket rådande. Mm. och eh, sen har ju den här plattformen som vi använder It's Learning har ju ballat ur fullständigt så det går ju inte att rätta eller någonting där så att då har man ju fått försöka hitta en lösning på det Ja. Så man är ju rätt slut när man kommer hem Såklart. efter en sån dag Så att jag har väl Casual gamet på Phoenix Wright Det är det som jag har liksom förmått mm. att köra Och eh, någon Super Mario World eh, Randomizer Det är typ det jag har kört ja, det, okay. ju, det känner jag Det är inte så mycket att prata om det Nej Det gjorde vi lite förra veckan också Ja så att eh, jag kör ju vidare på det också. Och så försöker jag erinna mig om jag sett någon film det senaste, så det kanske jag har, men då har jag redan hunnit glömma det, för mina tankar är någon helt annanstans. Ja, okej. Okay. Jag förstår det. Så det. Det är så. Det, det får man ju bara leva med. Men någonting som förvånar mig mitt i det här är ju att folk hamstrar så jävla märkliga saker. Ja, Visst är det så. För vi ser att man ska vara instängd då i vad är det, två veckor och sen kanske 48 extra timmar då. Om mm. man har fortfarande har symptom, det vill säga. Ja. Och folk går och köper på sig sådana jävla mängder med toapapper. Ja, det var ju någon som såg, eh, som pratade om att behöver du 144 toaletter? För två veckors karantän så borde du träffa en läkare innan den här epidemin började. Eller pandemin började. Ja, men lite så, för man kan ju inte ha akut skitbråska konstant i två veckor. Nej, och nu är det ju du som är eh, psykologi, psykologiläraren här, men jag hörde någon som pratade om det här att eh, tydligen ska det vara så att. Vi mår ju bra av att ha kontroll över saker mm. Så det här är ett sätt för människor att i alla fall skaffa sig kontroll över någonting Alltså skita ska man kunna göra, <laughs> även om man är hemma Och så blir man lite lugn av det Jag vet inte vad det kallas på lite fackspråk Men ja, kontrollbehovet ja. Att man skapar sig ett kontroll Ja, man skapar sig kontroll helt enkelt Ja men det kan absolut ha med det att göra Och sen kan man väl också tillägga Att människan är ju irrationell mm. Vi är ju det Alltså. Det, så är det ju bara Men det här är ju rationellt på ett sätt Att jag finner det helt ologiskt För jag fattar att man kan vara irrationell I att man har fobi för spindlar Eller vattentorn eller vad fan som helst det, Och det går ju att träna bort på något sätt men att man just fastnar med att man måste ha så mycket toapapper det bara går för att man ska sitta i karantän eventuellt i två veckor ja. är ju orimligt. Att man köper pasta, det förstår jag ju. Så ja. att man har käk hemma så att man inte behöver dra ut och handla så illa mycket. Att man köper ja, men, varor och sånt. Men alltså, det är väl grejen. Jag var nere på Ica här häromdagen och då körde de någon jävla drive med sån här vanliga, är det 500 grams paket med pasta? Mm. Jag tror att de kostar 10 kronor styck mm. Då köpte jag ju en sort av varje mm. Det var bara sådana jävla fjärilar och pennor och allt vad det heter Jag köper ju inte 20 stycken Nej. Utan nu har jag ett och ett halvt kilo pasta Alltså det klarar jag mig rätt länge på Ja herregud Nej men det, det är ju som att äh, det är ett krig Lite <laughs> Och det här är ju en diskussion som alla har om de här jävla papperna. Men jag tycker att det är fascinerande lite grann att folk gör det. Sen är det väl en ren socialpsykologisk aspekt att man hakar på gruppen ja. av att vi är emotionella djur. Ja. Att Om alla andra gör det så är det lika bra att jag gör det också. Jag såg för övrigt någon som hade gjort en sån här meme med triss, trisslott, plötsligt hände det. Där mm. det var någon som hade skrapat fram tre skithusrullar. <laughs> i 25 år <laughs> <laughs> om, om, men tänkte jag att det här är en apokalyps nu att jorden går under eller att mänskligheten på något sätt går under på grund av det här ja. och eh, till slut så tappar pengar sitt värde för börsen kraschar totalt ja. så det här med pengar och kapital det kan vi ju fet glömma så den nya valutan då när man ska ingå någon form av byteshandel det är att man betalar med toalettpapper om man inte byter varor med varann. Ja, fantastiskt. Och så blir det en stor svart marknad med toalettpapper. Gangsters börjar med toalettpapper. Ja. <laughs> Sophämtarna i Italien har börjat med toalettpapper. Ja, exakt. Men Om vi ska prata om någonting som är lite filmrelaterat. Ja. Jag tänker, om vi ska tänka sig att det här är apokalypsen som har börjat- Mm. När tycker du att det är okej okay att börja med den här Mad Max-bad guy-modet med typ metallkalsonger och en halv läderbyxa ja, ja, ja. När, kan, när kan man anamma det där modet? <laughs> är det okej okay att komma redan imorgon när jag åker buss med metallkalsonger? Bara. <laughs> ja, det, är det. Ja, okej. Okay. Bra. Och smeta in mig i motorolja också. Det är ju så jävla märkligt, ungefär som att det är så här folk kommer att klä sig om, om det blir en apokalyps och ja, det, att... det finns ingen bomull men ett par läderkalsonger, det kan man jävla göra mig, gjuta ihop utan det, problem Då kanske det är så långt fram i tiden att alla kläder av bommel och polyester och fan det är, är så sletna och trasiga och det finns ju ingen som kan tillverka det men Läderkläder Det är så pass bra kvalitet och går inte sönder så det får man väl ha det där och istället. Mm, Exakt Det är och blåkläder ja. Läderväst och blåkläderbyxor du borde, du borde göra någonting Med den här fristalsjackan Som du har ja, ja. Vända den ut och in eller någonting Och sy ihop någon väst ja, Jag klipper av en ärmen bara Ja jag får gå ner till förrådet och plocka fram den. Det apokalypsmodet när coronan har tagit över så pass att ing inte så många dör. Det är ju folk som dör och det är skittråkigt och hemskt att de Ja, det. men det tror jag att alla förstår. Det är ju bra trots omständigheterna. Så att apokalypsen mm. har ju inte med att mänskligheten går under med att folk bara blir dekadenta och börsen mm. rasar. Klimatet är räddat så att det är ingen öken. Ja, <skratt> oh, nej, mina fonder var inte roliga Att titta på nu, vill jag lova Nej, jag förstår det Men det är det, alltså, det där ordnar ju upp sig, men det kanske tar ett år Det är väl det man får räkna med Ja, ja men det kommer nog ju Alltså, ska man börja investera i aktier så alltså vänta några veckor Så kan man ju investera billigt som fan Så får man väl vänta tills det har Ordnat upp sig igen För jag hoppas ju på att bitcoin ska Bli så pass billigt att jag har råd att köpa en ja <skratt> Du ser. Så, för, det kanske, för om det skulle gå upp igen Då kan man ju göra sin hacka Absolut Förutom att man måste betala hela skit i skatt sen Då, men... äh, då det får det. du eh, Du får helt enkelt eh, Köpa de aktierna I ett investeringssparkonto Så klarar du undan det Okej. Okay. Men ja. bitcoin funkar det på det sättet? också. Ja jävlar det var det du sa ja. Nej det är klart att det inte gör ja. Jag tänkte fel av mig men då får väl de skatterna gå till att köpa toalettpapper till de mindre bemedlade människorna. Då är jag nöjd i så fall. Ja. Så folk hamstrar en jävla massa skit. Det är handsprit, det är toapapper och det är pasta. Mm. Frysvaror, jag vet inte. Jag har inte märkt vad det är just i affären här. Alltså ika Valinder såg ut precis som vanligt när jag var där. Det var lite mer folk än vanligt. Ungefär som en lönningsfredag. Men i övrigt så var det som vanligt Det var några pasta förpackningar mindre Och sen tänkte vi ju på det Att det här med att hamstra är ju Någonting man gör i vissa spel också Mm Absolut Det är väl en, faktiskt till och med liksom en, en central del av många spel Faktiskt Mm Och eh... Antingen så kan det vara spel där du måste farma en massa skit, eller så sparar man en massa grejer till en boss ungefär. Mm, exakt. Jag, brukar, jag brukar alltid resonera så till exempel: Megaman är väl inget hamstringsspel? Men att man hela tiden sparar på ammunition till alla vapen som man har samlat på sig. Man har dödat bossarna för att man ska spara på dem. Och så använder man dem inte för att man får ju ny ammunition om man har klarat en boss förutom i Wiley-slottbanorna. Det är också ja. konstigt att man alltid sparar på en massa skit. Det, det räcker med att gå in till förrådet som har ju sparat en massa skit som man inte vet om det är värt att slänga eller inte. Ja, just det. Nu brukar jag ju vara hyfsat bra på att göra det här. Det är saker jag inte har saknat på länge så slänger jag det. Här. Men rätt som det är så hittar man ett Super Nintendo och ett tiotal kassetter och det, det slänger man ju inte. Nej, äh, men apropå på att spara på sig grejer så härom helgen så... Skulle jag kasta ut ett bord Från förrådet mm. Och så När jag äntligen hade fepplat ut det där jävla bordet Så tänkte jag att Jag kanske ska städa lite i förrådet nu när jag ändå är här mm. Och i min värld En kvart tänkte jag Där någonstans Oj. Men det har ju visat sig att jag av någon Jävla anledning Oavsett storlek Har sparat alla kartonger Av allting som jag har köpt Under sex års tid Ja men det har jag med så det var så jävla mycket att konka på att jag höll på i flera timmar med det där istället. Ja, men så är det ju. Det tar sjukt lång tid. Jag städade ja. ju städade i vårt förråd eller gjorde ordning för vi skulle ställa ner utemöblerna inför vintern. Men det blev ingen vinter så vi behövde aldrig ställa in några utemöbler. Nej, du ser. Men då rensade jag ju rätt duktigt i förrådet efter att vi hade varit och kastat en massa skit på tippen. Det, det tog sin tid alltså. Det tar ju någonting med. Med det mm. här vuxentetriset man får pyssla med liksom. <laughs> ja. Och är det någonting jag är bra på i vissa äventyrspel då är det ju att samla på mig skit som jag kanske ska använda någon gång. jag du menar så att inventoret till slut ser för jävligt ut? Ja. Och sen får man försöka hitta något annat en plats och liksom spara på alla de här grejerna. Ja. I vissa för... spel kan man ju köpa ett hus och kasta in skiten i och... så. <laughs> ja, och det är därför man köper ett hus på att ha som ett förråd för man sover ändå underbar riktigt. himmel. Ja, ja, men precis. Men eh, kommer du på något spel du tänker på spontant när man pratar om det här med att hamstra och massa skit? Ja, alltså, nu får jag väl ändå ta tillfället i akt och uh, prata om, om en sak. Det att på de här pendlingsresorna mm. så händer det ju att jag spelar sådana här... Alltså, genren heter väl typ Idol, tror jag. Okej. Okay. Uh, om du tänker dig, spel som spelar sig själv. Mm. Uh, ett sådant exempel som jag tror de flesta kanske känner igen, det är väl det här Adventure Capitalist. Ja just det, det går väl en del som det Ja också. exakt Ett klickerspel som Egentligen man till en början Får sitta och klicka I spelet själv mm. Men senare till exempel kan Köpa en manager eller Något liknande som klickar åt dig mm. Och då börjar ju Spelet helt enkelt att uh, uh, Ja spelas automatiskt Och det enda det handlar om då det är att Samla på dig Förslagsvis eh, pengar för mm. att senare kunna köpa en liten uppdatering, en uppgradering. För att kunna tjäna lite mera pengar lite snabbare. Mm. Och eh, ja, eh, då får väl psykologiläraren briljera igen. Men det här belöningssystemet som finns i hjärnan. Mm. När man äntligen kommer upp i 25,3 miljarder. <här> så att man kan uppgradera. Och det är lika tillfredsställande varje gång man låser upp Var... en enda jävla gång kan jag sitta och bli så jävla nöjd med det där. Mm. Men det som å andra sidan är bra med det, det är att ofta är det så, jag kommer och sätter mig på bussen och eh, då har du stått på under natten, så då kan jag köra mina grejer igen, lägger jag undan det sen kanske tiorasten på jobbet lunchen på jobbet bussen hem och innan jag lägger mig. Mm. Jag inser att det är ett sjukt beteende men ändå så jävla tillfredsställande. Men vi är ju lite programmerade så med sådana där grejer. När du ändå pratar på belöningssystemet om man vill vara riktigt in på signalsubstanser alltså din hjärna sprutar ju dopamin när du håller på med det där. Ja. Och det vill man ju alltid ha mer av. Det, så är vi programmerade. Så att då kommer du ju komma tillbaka till det spelet när du väl kan. Ja. Uh, nu har jag en Lämnat det här Adventure Capitalist Bakom mig mm. uh, För jag fick nämligen så här känsla i kroppen att Ska jag betala 20 kronor Och Oj. så bara tänkte Nej för helvete Joel Är du dum i huvudet ja. Så det har jag aldrig gjort men då tog jag bort det istället Och tänkte nej nu räcker det ja, Man får dra i uh, handbromsen lite grann där. Uh, Men naturligtvis så såg jag En reklam för ett annat sånt där Så nu håller jag på med ett uh, Idle Golf Alltså golfklickerspel Va? Jag tänkte att det är samma princip Fast du har golfare Som står på en driving range Och så får de en viss summa pengar För ett visst långt slag Och så kan man ju då Aha. se till så att De kan slå längre och längre Och så kostar det lite pengar för att de ska träna och så där. Ja. Jag trodde det var ett spel Där man skulle spela liksom 18 runder Men efter ett tag så kunde du fixa Någon som gjorde det åt dig Nej, utan de står på ranchen och slår en hink skulle mm. man kunna säga. Mm. Och egentligen det är ju precis samma grej med ett annat typsnitt heter det ju inte. Det heter det med, ja, gränssnitt. annan gränssnitt, tack. Så nu är det det som gäller på bussen istället. Samma grej alltså, fast ett annat spel. <laughs> samma grej, fast ett annat spel. Uh, vet du vad det sjuka är att med såna här signalsubstanser och sånt att man kan ju utveckla någon form av tolerans. Eller tolerans är kanske fel begrepp att använda, men att effekten blir ju inte lika stark efter ett tag. Nej. Till exempel om du löptränar, säger vi, så, så pumpar du eller utsöndras eh, vad fan heter det? <laughs> Endorfiner. Ja. Oh. Och. Eh, om du tränar. Det, det, det känns ju gött när, när, när det blir en endorfin -kick. Det är ju ett smärtstillande som kroppen har. Mm -hmm. Och en person som löptränar och tycker att det är gött och löptränar sjukligt mycket då ja. blir man ju mer, jag vet inte, resistent är också fel ord men vi ser att det blir inte effekten blir inte lika stark efter ett visst antal gånger. Nej. Så att det kan ju till slut kännas typ som att du får ont av att du inte springer Ja, ja, just det Så då blir effekten inte lika stark Vilket är Nej. lite taskigt att det är så det, det, det, det enda du blir känsligare för efter varje gång du utsätts för det, det är stress Ja, du ser ja, ja, Så vad är det jag tränar upp med idle golf då? Jag vet inte det, det du får känns, fler så, dopaminreceptorer som ska plocka upp allt extra dopamin antagligen som du. <laughs> så, jag, jag skulle också kunna konstatera att det känns som att jag tränar upp förmågan att inte kunna somna ifall jag inte har kollat i det jävla spelet innan jag släcker lampan. <laughs> ja, ditt sömn har varit så jag, så, jag, så jag kanske tränar upp förmågan att klara av lite sömn. Typ <laughs> <laughs> Ja, precis. Mm. Nej men alltså så länge, du inte, så länge du inte sabbar Din vardag så är det ju inget Nej det är klart att du inte gör Utan det, eh, det är ändå någonting som Är skönt att veta att eh, Det är inte jättekul att pendla Alla gånger men då kan man i alla fall Slänga fram det där och så går det 10 minuter Och så är man redan snart i grumps <laughs> Ungefär så blir det ju ja, Det är fördelen när man åker buss Jag kör ju bil men jag lyssnar ju på böcker Och poddar och sånt när jag kör bil Jag tycker att det är hur ja. skönt som helst Mm och det brukar jag också göra. Ljudböcker och podd är king. Mm. Men då skulle man väl kunna säga, sitta inte och pilla för mycket på din mikrofon nu bara. Nej, jag var ja. bara tvungen att fixa en grej. Ja, Nej, men man hamstrar då de här pengarna som man inte ska använda till någonting mer än att kunna köpa saker som gör att du tjänar mer pengar. mm -hmm. Så är det ju saker som funkar. Jag kom absolut att tänka på när vi pratade om det här med att och papper och att vi skulle kunna prata om hamstring så tänker jag på Minecraft först och främst. Ja, förstås. När du kör survival-läget då. Ja, det har jag ju tyvärr aldrig gjort. Du har bara kört liksom byggläget. Ja. Där kan vi... Och som en massa sådana här moddar För att bygga snabbt Och fler olika block Och sånt där utan Jag har ju varit intresserad av att bygga coola saker Det är det enda Och inte då behöva samla på mig För att kunna bygga coola saker Utan bara köra på mm. Det är bara så jag spelat det faktiskt Jag tycker att det är kul att bygga saker De blir sällan coola dock Men det är kul att bygga saker Efter att man har kämpat med att få ihop dem Ja, det förstår jag också att det finns en viss skärm förstås. Men det, är, det tar ju tid att göra det. Alltså timmarna flyger ju iväg jävligt fort när man gör det. Mm -hmm. Mm -hmm. Men då blir det verkligen så. I början så har du ju ingenting. Så kanske du får slå på en stubbe så du får lite trä. Och sen så gör du lite pinnar av det. Kanske en träyxa. Och så håller du på så. Sen kanske du får något träsvärd så du kan slå ihjäl lite hönor så du får kött. Och sen någon hacka så du får lite sten så du kan göra en sån här smältugn. Och börja göra mm. liksom grejer. Så du får järn och koppar. Sen när man ner i gruvor. Och när man har kommit så långt. Att man i alla fall har en säng. Och har börjat ta sig ner i gruvor. Och samlar på järnmalm eller guld och silver. Och sådana där grejer. Det är ju då man börjar hamstra. En jävla massa skit. Och kanske spenderar en dag eller två i spelet. Men bara jagar en massa djur. Så du har mat. Så du klarar dig. Annars så svälter man ju. Och så börjar man hamstra så jävla mycket skit. Sand, sten, fan vet jag vad som helst för att man kommer att använda det till någonting. För det, Dels så kan du ju hamstra för att du kanske ska använda det till att bygga någonting, bygga hus eller någonting. Men jag brukar aldrig komma så långt, jag brukar alltid försöka hitta diamant. Ah, just det. Och så vill man inte slösa för mycket på den diamanten man hittar med att man kanske gör en diamanthacka och ett kanske ett diamantsvärd. Men det är lite svårt att hitta all diamant så då sparar man en jävla massa diamant när man väl hittar det och så börjar man att hamstra som en idiot. Så har man byggt ett hus som du var inne på fast man bygger ett hus istället för att köpa det där du har en säng så du kan respawna om du dör och har någon jävla creeper som springer på dig. Och sen så har man byggt typ ett 20-tal jävla kister för att ha så mycket skit som du inte kan göra dig av med. Om du inte har byggt en, en liten fyrkant med lava som du kan kasta dig i. Okay. Så att det försvinner från spelvärlden. Ah, ja, okej. Okay. Och så håller man på så. Det, det, det, ja, men det är typ så jag spelar Minecraft. Jag är, jag är inte bra på det liksom. Jag bygger aldrig några spår eller spårelser i gruvor för att ta mig ner till. Botten snabbt eller till någon speciell plats i gruvan, utan jag går bara och hamstrar. Ja. Och plockar på mig så att jag har eh, svin, mycket järnmalm, svin, mycket guld, svin, mycket silver. Eh, stål kanske man kan få också. Och sen diamant. Och så snålar man med det. Och bara ser till att ha jävligt mycket av allt istället. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Man förstår precis varför det här spelet har blivit en så stor succé, eller hur? Ja, herregud. Det är väldigt förtalande. för det är lite spydigt, det var inte meningen. Jag menade faktiskt allvar. Det är klart att det här är lockande för folk. Det var mer så jag menade. Jag hörde själv hur det lät nu. Men det här måste alltså, ju verkligen tilltala stenåldersmänniskan i oss på något sätt. Ja, det tror jag. För det här måste vi, måste vi ju älska på något sätt att det är så. Ja. Hitta en bra plats, hitta bra skydd mot farliga odjur Leta efter mat och redskap för att klara dagen Ja, det var som det var en gång i tiden för oss alla mm. Och vi är ju fortfarande byggda för det, den, den typen av liv Ja, såklart Livet på savannen, så att säga Ja, ja, ja, verkligen så. Vår hjärna till exempel tolkar ju alla intryck på samma sätt som man skulle göra om man levde på savannen. Ja. Idag till exempel när vi utsätts för negativ stress, då kan det ju vara jobbrelaterat eller eh, någonting annat som är en traumatisk upplevelse som kanske inte är just att man blir attackerad av ett djur eller någonting, men vi påverkas ju av det. Kortisolhalten mm. sprutar ju av andra saker idag än vad det kanske gjorde för 10 000 år sedan. Såklart. Fullt rimligt tycker jag. Men hur vi reagerar på det och hur, vi hur vissa system i huvudet aktiveras är ju för att vi ska springa ifrån någonting. Ja, just det. Det är då man får panikångest till exempel. Ja, okej. Okay. Fan, vilket härligt psykologisnack det är i det här avsnittet hittills. Ja, ja jag, jag försöker så gott jag kan. Jag, vissa detaljer är lite diffusa för att... Ja, Jag är inne det på forskning nu mer än vad det är att prata om olika perspektiv. Ja, det gör inget. Nej, Nej men alltså så. Är man intresserad liksom av, det, av de här grejerna för att det är jävligt intressant om man är inne på det så finns det ju en skitbra bok som heter Järnstark. Den mm -hmm. handlar ju visserligen om motion, men man får väldigt bra och rolig, intressant info om hur vår hjärna funkar också. Så kan man ju naturligtvis ifrågasätta eller diskutera liksom innehållet. Men det ligger väldigt mycket i det. Det är en legitimerad psykolog som har skrivit den också. Så det är ingen sån här omgivning av idioter, quasi-sevdo-forskning-skit. <laughs> Nej. Vilken tur ändå. Sen finns ju Tänka snabbt och tänka långsamt av Daniel Kahneman också. Det är också en fantastisk bok. Men då kanske det handlar mer om vårt ekonomiska beteende. Men det är också det det handlar Man kan ju ändå hänvisa lite till det på något sätt när man pratar om det här med att hamstra så förbannat. Ja. Istället för att tänka efter och fundera på är det här verkligen rimligt? Ja. Så agerar man mer intuitivt. Mm. Okay. Ser, och sen kan vi ju tänka om vi ser alla andra hålla på och hamstra en massa toapapper då betyder det att fan, det här måste man ha alltså. Det är någonting som är väldigt viktigt med just toapapper och så hakar man liksom bara på utan att egentligen fundera på är det rimligt att ha toapapper för ett år när det kanske handlar om två veckor? Tänker jag. Ja, jag men, förstår. Men nu blir det ju en spekulation för väl ändå tillägga. Ja, det är så. helt okej okay att spekulera fritt ibland. Så Minecraft är ju verkligen sånt sån spel som man hamstrar som en idiot. En del grejer måste man ju ha mycket av om man ska bygga stora städer som vissa gör. Ja, Men såklart. Så som jag spelar så spelar jag egentligen bara för att hamstra en jävla massa skit tills jag tröttnar och sen börjar jag från början för det är mer tillfredsställande att gå just den här processen från att gå från ingenting till att ha ganska mycket Det är det som jag tycker är roligast i det här spelet ja. Sen man har en massa skit Och egentligen bara spelar för att få mer skit då men det, där känner, att... det där känner jag igen lite i sådana spel Som till exempel Det här City Skylines mm. Alltså där måste du ju Det kanske inte är att hamstra på det sättet Men det, du behöver ju spara pengar för att Kunna bygga ordentligt om man säger så det, mm. Men det handlar väl mer om att få igång en Bra ekonomi Men just det just det jag känner igen i det Så tycker jag att det är nästan roligast Att börja bygga en stad mm. Sen när man har fått den Och verkligen snurra mm. Så tycker jag ofta att då vill jag helst börja om Från början igen på en ny karta Till exempel eller något sånt För att liksom få det att fungera igen Ja man har ju lyckats redan på något sätt Då blir handelsen inte, inte lika kul Nej, För då blir det ja. papper i onödan helt plötsligt <laughs> ja. Tänker du, du visade ju en liten Vi kan väl ta nästa på den Minecraft har vi pratat om tidigare tror jag Ja men jag, jag, jag tror det. att både du och jag Har väl spelat det här Stardew Valley Ja Till exempel Uh, och det är väl väldigt inspirerat av de här Nintendo-spelen som jag har tappat namnet på nu Men som du gärna får upplysa mig om vad det är de heter Ja precis, första kommit till Super Nintendo, nu tror jag att det är multi-plattform-spel Men uh, Aha. du tänker kanske okay. på Harvest Moon Ja uh, Animal och... Crossing är väl lite så där också, men jag har lite kass på Animal Crossing så jag vågar inte A, och här har jag väl bara fått förklarat för mig att Stardew Valley är de här spelen för PC-spelarna. Jag tror mm. att Studio Valley kom på PC först, om jag kan vara helt ute och cykla nu. Men jag för mig att jag, ja, jag när det kom det är... så snackades det mycket om att det här är Harvest Moon för oss som inte har Nintendo. Ungefär så. Eller för oss som bara har en PC till exempel. Mm. Nej, men så är det ju definitivt, för att spelet är ju inte särskilt optimerat för att spela med handkontroll. Nej, så är det nog. Det håller jag med om. Det går att spela med handkontroll men det är eh, onödigt komplicerat. Det var det som gjorde att jag tröttnade efter ett tag att spela på PC. Jag tyckte det var sjukt kul men det var lite för krångligt att spela med handkontroll och det känns inte som ett mus- och tangentbordspel ärligt talat. Nej, så du sa att du, du tröttnade på att spela det på PC, ja. sa du? just det. jag har det bara på PC jag tänker inte köpa det till någon konsol för vissa nu är det ju jag som är rationell vissa spel vill jag inte köpa flera gånger Nej. men vissa spel även om jag säger det har ju köpt hur många gånger... Resident Evil 4 i sånt spel jag har spelat igenom många gånger och också köpt många gånger mm. jag vet inte ens om jag vågar fundera på vilka plattformar jag köpte till Gamecube i av naturliga skäl jag undrar fan om jag inte har det till PS2 också Det vet jag dock inte Jag har ganska Fan det finns på PS2 till och med Fan det är länge sedan det Spelet kom nu mm. Sen köpte det till Wii Sen köpte det till PS3 Ja det är den versionen som är så galet Jävla svår va Ja jag tyckte den var lite svårare på, på PS3 faktiskt Och sen jag har jag mig att PS4 också <laughs> Tror jag Eh, och så på PC Ja, du ser Men eh, det är ett bra spel ja, Och det är väl kul att eh, Ge Capcom cred För att de har gjort ett bra spel också mm, Men såna survival horror spel Är ju verkligen så att du måste försöka hamstra Men då har du ju också brist på uh, saker Ja visst, eh, kanske då och, uh, sånt. Mm, Kanske framförallt i Tidigare Evil spel det här med ammunitionen mm. Det var till exempel som Jag fick äta upp ordentligt När jag körde Dino Crisis på PC mm. Och älskade ljudet I det spelet, jag tyckte att det verkligen att det var Helt fantastiskt, att jag ibland Bara kunde stå och skjuta skott Ut i tomma intet, för att alltså jag tyckte att Ljudet när tomhylsan Landade på marken var så härligt mm. Vilket då resulterade i att jag Senare i spelet fick springa runt och bara Gömma mig för dinosaurier Och springa förbi dem istället Ja. För att jag inte hittade någon ammunition. Men i den typen av spel så är ju hamstringen och att försöka spara på sina resurser, då finns det ju ett väldigt giltigt skäl att göra det för att det är brist på det. Ja, men det är väl faktiskt en central del av spelet faktiskt. Ja, det är ju ver verkligen att man ska hushålla med sin ammunition man kanske inte kan skjuta gärna allting som rör sig även om det är kul att göra det och man kan ja. inte hela sig varje gång man blir skadad alltid heller. Nej, Jag tänker just i Dino Crisis också finns det så tycker jag dinosaurierna som det är då, inte zombies, har en jävla förmåga till att komma tillbaka dessutom. Mm. Att det, liksom, finns ingen, om du har rensat ett rum så har jag för mig att om du hade varit i någon annan del av spelet Och sen tvingades springa tillbaka Så var ju allting, alla fiender också Tillbaka, ja. vill jag minnas ja. Att de liksom dök upp igen mm. Och det kunde ju vara frustrerande När man hade tre skott i en 9mm Ja Då är man ju körd, känns det som I det spelet är det också svårare Att springa förbi För dinosaurer är ju faktiskt lite, lite snabbare Än zombies Ja, det kan man väl lugnt säga Mm men Stardew Valley i alla fall... Just eh, det, det är det var vi. Det han ju egentligen inte så sådär superlångt att jag eh, hann hamstra eller skörda sådär jättemycket. Jag hade ingen fin bongård. Jag är skitdålig på att designa smarta och snygga eh, baser och sånt. Samma med strategispel går ju också <coughs> käppret. Jag, är, jag har ingen aning. Så att jag gör alltid liksom praktiska lösningar, men de är inte så visuellt tilltalande. Men är du lika likadant som jag är, det är att du är jävligt duktig på fantisera alltså, om du blundar när du spelar och tänker, så här ska min bondgård se ut mm. så kan du se en helt fantastiskt vacker bondgård framför dig med stigar mellan grödorna och hur det liksom växer fram och du ser, och här är du träd nu, de kan jag säkert mm. ta bort sen Och då kan jag ha den här botaniska trädgården här senare mm. Men trots att man blundar och kan se det framför sig Så är det så förbannat svårt att bara klicka in det i spelet sen Av någon anledning mm. Ja, och sen känns det lite som att det är tidsbrist i vissa fall också För man vill ju ändå få ihop de här jävla grönsakerna Så att du antingen har så du kan käka någonting Eller om du ska sälja dem och få ihop pengar Ja just det Så där har du ju ganska mycket som du behöver hamstra på dig och sen kommer man kanske till den graden att man är rätt rik och har mycket grejer men du fortsätter att spela för att du vill ha mer och mer och mer hela tiden <laughs> Ja Och så blir det en jävla massa sen som man har byggt en tron av Exakt men det som jag gillade med Stardew Valley, nu finns det ju många olika Harvest Moon. Jag tror det finns ju de, jag tror det är Rune Factory-spelen som är Harvest Moon, som kanske är mer åt äventyrspelhållet. Nu har inte jag spelat det alls sen många, många, många år tillbaks När det kanske är något av de första av ja, dem där kom. Alltså, kom det inte ett nytt i typ veckan? Det kanske är gjort. Eller var det Animal Crossing som kommer i veckan? Någon av de två är det. Ja, Animal Crossing kom det rätt nyligen. Ja. Tror jag i alla fall. Eh, sen, sen kan jag ha fel i att Run Factory är kopplat till Harvest Moon. Men fan för mig att det var Run Factory som var det. Mm. Eh, men i alla fall, om, om vi bortser från det och det som jag spelat av Harvest Moon jag har det till GameCube och Super Nintendo jag har jag spelat det till... Eh, och då är det ju att du har en bongård och sen kanske du eh, träffar en partner som du gifter dig med och skaffar barn med och sån där grejer. Sånt där har jag inte riktigt orkat sätta mig in i speciellt inte i Stardew Valley för är det är ju fan omöjligt att typ bli kompis med någon av NPC'erna i den byn man bor i. Ja, det är jävligt tufft. Jag... Dessutom så vet jag att eh, jag lyckades med bedriften att eh... Försöka bli ihop med för många Så byborna blir typ ovänner med varandra Vilket också ställer till det Jag tänkte, ja, men här kan man väl prata lite med alla Tänkte jag, och bara klicka i de här dialogerna Men så visade det sig att jag typ hade raggat på alla Oj, ja. Så det blev någon uh, kontig grej med det där istället men det hade inte jag fattat Jag tänkte bara, men här var det trevligt att snacka läst inte så jävla noga, du vet det blev lite kåtbock Ungefär så Eller hur man ska uttrycka det okay. Byns kåtbock <laughs> Det kan man väl få vara om man vill det lägger... Vad ska man säga då Man brukar man har hört uttrycket byfån Vad skulle man säga Vad skulle det heta By Slusk <laughs> Byfrian <laughs> skit i han Han har varit på alla <laughs> Det håller inte. Nej. Du kommer vara intressant ett litet tag. Sen så är han på din morsa. Men, men, men med det som jag gillar... Fan den... vad jag fick någon sån här... <skratt> kan vi inte prata om något annat? <skratt> Nej, men jag bara tänkte det som jag gillar med Stardewald <skratt> det finns ju ett dungeon crawler upplägg. Vänta lite. lite. Också. Helvete. Nu jävlar. Förtogar, aj, aj, aj. Så, nu är jag klar. Mm. Nej men dungeon crawler-delen när du går ja. in i den här grottan det är då du ska börja fightas med lite slimes och med fladdermussen som är hur irriterande som helst. Och jag tror väl att det är så. Det är väl om man använder det gamla uttrycket att varva. Mm. Det finns väl ett slut på det här spelet också va? som är nere i de här grottorna på något sätt, ja. tror jag. Ja, men, jo, det gör det. Och Minecraft har ju faktiskt också ett slut. Ja, berätta mer. De... Det har jag faktiskt, det visste jag inte. Alltså du kan ju börja, om du har tur så kan det ju det finns ju sådana här långa svarta gubbar som heter Enderman. Och nu, om du dödar en sån så är det en viss procents chans att du får ett öga av dem. Okej. Okay. Och det ska man samla på sig i gäng om det är typ åtta eller nio stycken och sånt där. Eh, gärna ännu fler. För att de funkar som en typ av kompass. Och när du kastar dem så åker de iväg en viss riktning. Då ska du gå i den riktningen. Tills den åker rakt ner. Eller tills den inte åker i någon riktning. Och då ska du gräva rakt ner långt som fan ner i underjorden. Så då finns det finns en portal där. Där du ska placera sådana här Enderman-ögon. Och då öppnas en portal till sista bossen. Badass, badass Ja det är ganska coolt Jag har faktiskt kommit till sista bossen Men jag begrep inte så mycket med att man ska försöka skjuta pilbågar på den Att man dör typ direkt Ja Så, så Minecraft klart. har faktiskt aldrig klarat Trots att jag spelat det väldigt mycket Men det är ju samla och hamstra som är roligt i Minecraft sen. Ja men jag tänker Spelar folk det för att klara det? Nej, det inte, de inte gör Nej Jag tror de flesta spelare för att skapa saker Allra mest Ja, det tror jag också. Och kunna skryta med att man har hittat en jävla massa skit och sparat en jävla massa skit så man kan bygga pelar av diamant och såna grejer. Mm, det är grymt. Ja, det är det faktiskt. Det är kudos till de som har det tålamodet. Stardio Valley, du får ju ytterligare sånt hamstringsbehov när du är nere i de här jävla grottorna och hittar stenar och diamanter och skit som du kan ja. gå med till det jävla museet om du vill också. Låter jag bara... Nu måste jag bara flika in med en sak här mm. Där kan folk Tro, tror jag Att vi har klippt i avsnittet Det jävlar Vad du bytte tillbaka <laughs> Till Studio Valley I ett andetag typ <laughs> Så du är de som har råkat lägga ner den tiden Men i Studio Valley Alltså det blev bara BAM <laughs> Nej, det, det är... Men Vi var ju vi, vi var ju faktiskt inte klara med Studio Valley Så det är helt okej okay att vi fortsätter där Ja så att det här med odla och sånt där i Stardew Valley Jag tappade fokus lite på det För att jag tycker att det är Det blir enformigt till slut Det finns säkert skitsmarta Sätt att lösa det där på Men jag är alldeles för dålig Jag har lite för dålig tålamod För att allting tar sån tid i det spelet Ja, så är det ju Jag kommer ihåg att en sån grej Som jag fastnade för Väldigt mycket av det Jag kommer ihåg om det är... Någon form av, De har någon form av skördefest Tror jag Om den mm. är på våren Eller om det är på någon form av fest på hösten Det kommer jag inte ihåg just nu Man ska med Men, ingrediens, va? Ja ingredienser och blanda i den där jävla grytan mm. Så när det kommer någon sån här ja, Per Moberg Mästerkock och nisse Och smakar på och ska betygsätta mm. Och få fanskapet Och tycka att den är god Det kommer ihåg att Jävlar vad jag kämpade med det År efter fan mig, år Och så vet man ju att han säger Nej, det här var inte gott Då vet man ju, då är det ju ett år i spel Tills man har en chans nästa gång Och man köpte på sig grödor Så in i helvetet Och tog fram saker för att kunna Ha någonting att göra med det där Men aldrig riktigt lyckas med det där Tyvärr Och sen är det den här jävla dansen man ska gå på också Nu kanske du Du sitter här och tittar på mig Ja det är ju inte ni som lyssnar naturligtvis Men jag såg du att jag var tvungen att titta ner På en sak Jag, hör, jag hörde någonting, det lär som en liten ja. Vet du vad det var? Nej. Det var Siri På min klocka okay. Som måste ha trott Att jag pratade med henne För vet du vad hon har lyckats att Ta reda på? Nej. Here's what I found Lesbians På Wikipedia <laughs> Du har inte schemalagt då Att du är klockan nio på en torsdagkväll ska... Nej, så, så det, det Siri tror att jag frågade henne Det var Who were lesbians? Undrar vad det var jag sa som gjorde att hon aha, Valde att tolka det så Det var fan Det var märkligt Vem var lesbisk också? I, <laughs> i, i preteritum Ja. Men Jävla konstigt Fick gå på ett kristet litet kollo Som har rönt <laughs> Eller vad Eller du? Jag vet inte <laughs> Eller inte Jenneros har varit på ett kristet kollo Har de det? Nej för helvete hoppas jag verkligen inte Vad sjukt det hade varit Ja. <laughs> det är det jag menar Nej, hon har väldigt svinbra ansikte Ut i HPTQ Plus Ja, Kretsar. det har det där har bytt namn igen va Det känns som det borde man ha koll på Men jag har ingen aning ja, längre Ja, nej, det var därför jag sa HBTQ Plus För jag kommer inte på ja. de andra bokstäverna Som man lagt nej. in ganska nyligen Smart Men man har sagt så förut Ja, absolut Men Nej, fan sådana där kristna lägen där man ska omvända homosexuella, det är bara sjukt. <laughs> ja, det kan man väl lugnt säga. Det är ungefär som att man ska gå in i folks sängkammare och liksom godkänna om det de gör där inne. Är okej okay, ja. då? Ja, det är helt sanslöst. Ungefär som att det finns vissa delstater i USA. Det är det kanske bara rykten där du inte får vara naken på vissa platser i ditt hem. Ja, det är du inte förvånar mig eller att du äter glass på ett visst sätt. Ja, du får inte äta en glass med struten upp och ner när du står i köket och absolut inte i badrummet om du inte har badkar med dusch. Det kan ju finnas sådana superspecifika lagar. Visst, visst hade det varit jävligt roligt nu ifall Stefan Löfven i morgon hade en presskonferens 13.45. Och alla tror att det ska handla om corona. Men han säger, regeringen har beslutat att man inte får äta en glasstrut upp och ner i sitt eget kök. Jag hade brutit mot den lagen direkt. <laughs> för att se hur de ska kunna kontrollera en sån sak. Mm. Och så han står där och verkligen är superseriös i det här. Det är fullständigt besynningslöst att bete sig på det här chatten. Och om man gör det, då skickas man på kristet kollo. Ja. För att omvända så att man kan äta glass ordentligt. Fan, vad är Joel? Han, Han har blivit som tvångsomhändertagen. Han åt en glass upp och ner som har skickat honom till en korrigeringsanstalt. Mm. Så nu är frågan. Hur löser vi hans etb grupp Vem kan ta den? <laughs> vi ringer in en knäckebrödförsäljare. Ja, är det någon som är på plats? Knäckebröd? Nej, jag vet inte. <laughs> nu när... Eller ja, det kanske... Det, det kanske ja, i för sig, det, ni har väl så i... Du jobbar också väl i kommunen att man kan bli omflyttad om det skulle behövas? Ja, självklart. Är det så? Var är Johan? Nej, han är på dagis. <laughs> Sitter du där med ungar som drar i din tröja och hänger liksom i ett bälte eller någonting. Det är en syn jag skulle vilja se. Ja, hur du kommer hem helt urlakad och blir dyngförkyld. <laughs> och får covid-20. <laughs> blir patient zero i någon muterad jävla variant. Som är svinfarlig. Ja. Barn är de enda som överlever. <laughs> ja. Vad vi klarar med Stur Studio eller? Ganska så va? Ja, jag tror det. Jag tänker att vi, vi kanske får hoppa på nästa innan det här ballar ur. Ja, ja. Jag, jag slänger bara ut en sån här. Mm. Det är ju ganska länge sedan nu. Men eh, fastnade du också till exempel bygga egna vapen och rustningar i typ Skyrim och de här, eh, Oblivion och allt vad de heter? Ja, men i Skyrim gjorde jag nog ganska mycket sånt. Mm. Nu är dilemmat att jag kommer inte ihåg Men det var, man kunde väl döda En sån där demon Och eh, få ett hjärta från dem mm. Det hette någonting på det har jag för mig Oh jävlar ja, vad... Hart. Oh, Det är chatten eh, Som man sen kunde typ Enchanta sina röstningar Och vapen med har jag för mig typ. ja, visst. Så man kunde ju samla på sig Såna till förbannelse Ja jag brukar ju göra såna som buffade eh, mina förmågor Att enchanta Mm -hmm. Och när ni hade buffen på Och gjorde en buff Så blev den ännu starkare Och så ja. buffade jag med den och gjorde en ny buff Så blev den starkare Och så kunde man ju hålla på så i all jävla till <gör> Tills man har en pilbåge Som du skjuter på en gubba Han flyger upp i himlen mer eller mindre Eller flyger i den riktningen som pilen går Tills han inte finns längre ja, Jag kommer ihåg att äh, Du brukar ju ofta spela det här med att att smyga också, så att mm. du får den här... Vad är det? Sneak plus 100 till slut, eller vad fan det kunde vara. Ja, precis. Man fick så jävla kraftiga pilt. Ja, ja. det var ju en sån helt överlägset att spela. Så spelsår, det är ju kanske det bästa, men jag tycker att det är jättekul att gå runt och smyga. Man kan ju döda allting hur lätt som helst. Oblivion ja. var ju verkligen så. Ja, det... Fan, jag fastnar ju aldrig riktigt för Oblivion, tyvärr. Jag vet ju att du... Gillar det väldigt mycket. Ja, jag körde det. Men du, jag köpte det till PC för något år sedan och försökte köra igenom. Jag blev ju så jävla trött på alla jävla plocka blommor-quests man får på det. Ja, det är ju en hel del sånt. Jag är alltid uppskattats Morrowind allra mest i det här, mm. faktiskt. Jag gillade det level-systemet då, för alltså nu ser det inte förvåna mig för jag minns fel, men jag kommer ihåg att det var väldigt, väldigt mycket mer olika saker att levla i det. Ja, ja. Förmågan att eh, träffa fotsulan korrekt med vänsterfoten kunde ju levla. Mm. Men jag tror till exempel att det fanns eh, promenera och simma till exempel. Mm. Ja, men det var bara... specifikt. Ja, och det... men framförallt så tycker jag att eh, man kan prata väldigt mycket om det här att du vet att det, det ska finnas någonting och Någonting att göra eh, på kartan Alltså att om man bara mm. promenerar ut i skogen Och just det då, att eh, världen är fylld av olika saker Det tycker jag för sig att Skyrim gör väldigt bra Men Morrowind tycker jag var ännu, ännu vassare på det mm. Tycker att eh, man kunde gå ut och gå och se hitta så här, Men här ligger en stuga, men vem bor här? Ja här var en snubbe, han vill att jag ska bygga en staty till en guds ära och så liksom blir det ett långt sidouppdrag med ganska intressanta grejer att göra mm. på det. Så jag tycker liksom att det gjorde Morrowind väldigt, väldigt bra. Mm. Det gjorde Oblivion inte så bra, men huvuduppdraget och sådana där <skratt> grejer i Oblivion tyckte jag väldigt mycket om. Ja, det är fascinerande med Oblivion tycker jag att man egentligen, man spelar inte den som är hjälten, personen som ska rädda världen, utan man... Man spelar personen som ska hitta personen som ska rädda världen. Alltså mm. det tycker jag är ganska coolt faktiskt. Ja, jag tycker att sådana där twists är ganska kul cool, eller att man är hjälten egentligen men inte den som får cred för att vara en hjälte. Final Fantasy Tactics är ju också ett jävla bra exempel på det där. Mm. Men mm. framförallt om man pratar till och med att hamstra saker i de här spelen så är det väl så som jag har gjort <skratt> Mest i det Det är väl att samla på sig olika metaller Eller olika delar Från monster som kan hjälpa dig Att bygga coola saker mm. Så att man sen får typ Antingen fast-travela Mellan städer eller springa Mellan städer och olika sådana här Blacksmiths för att kunna utnyttja det på Bästa sätt Ja, och man inte tränar upp det där själv Nej, men äh... <skratt> Men jag har för mig att det var så i Skyrim att låt jag säga att om jag skulle bygga en sån här bröstplåt, eller vad kallar man det, så kunde jag springa till en blacksmith i en stad och arbeta där en kort stund. Mm. Men sen så tjänade jag på att springa till en annan blacksmith och utnyttja den och mm. fortsätta så att liksom man fick pendla mellan två stycken hela tiden. Ja, okay. ja så kanske det var. Det var länge sedan det spelades. Ja, jag har för mig att det var något sånt där att det, man tjänade på att inte stå på samma ställe hela tiden. Mm. Ja, men Så kan det vara. Så är det till exempel i Breath of the Wild om du är i en stad. Där, där brukar också hamstra en massa skit. Man går in i affärerna och så köper man allt man kan. Ofta typ morötter och ris och smör. Och sen så får du dra till några andra städer och tömma de affärerna på livsmedel och sen så får du åka tillbaka efter några dagar och se om de har fått en ny supply. Så det du sitter här och säger det är att Link har någon form av coronapanik? Ja det har han ju definitivt. Han ja. köper svampar och smör och mjölk tills det inte får plats mer i hans inventory. Men Breath of the Wild har ju hamstrat också jävligt mycket skit. Tänk att jag inte fastnade för det Emil Nej det är, ju, det är ju märkligt faktiskt Ja men det är helt obegripligt Tycker jag ju själv Ja. Så jag, jag vet inte varför Kanske har hypat det lite För mycket så att du kanske tänkte Det är ett perfekt spel Fast jag tycker ju nästan att det är perfekt Eller tvärtom att jag hade Vet jag funderar på Om jag på något, på något sånt jävla trångsynt Jävla sätt hade bestämt mig För att det här kommer jag nog inte gilla Det Så kan det ju vara Ja, och varför det är så i så fall, det, det vet jag inte. Men jag har funderat på det ibland. Ja, det, men det blir ju så när folk tjatar om någonting tillräckligt mycket så, och när det är en som alla gillar och man känner att man blir rätt jävla trött på att höra ja. om den här skiten. Mm. Så är det väl kanske inte så konstigt att man går in med den inställningen att nej, nu har folk tjatat om det är så jävla mycket. Ja, framförallt det som jag kände blev väldigt frustrerande det var att uh, Jag hade nog Alltså det, det finns ju naturligtvis <kör> Man vet vad man ska göra i den bemärkelsen Att uh, du ska lösa de här Divine Beast, Eller vad fan det heter mm. Men hur du ska ta dig dit och lösa det Det får du lösa bäst fan du vill Ungefär mm. Och jag tror att det någonstans Så blev jag lite det blev så här, jag vet inte alls vart jag ska gå. Och så var det någon som sa, nej men, du, kör på shrines och så jobba upp de här så att du har så här många hjärtan. Mm. Okej. Okay. Och så kände jag till slut att jag bara sprang helt planlöst och inte hittade någonting. Det är ju märkligt för att jag, för mig var det ju tvärtom. Jag sprang planlöst. Tyckte allting var intressant att kolla på för man hittar alltid någonting speciellt och sen så ser man en shrine helt plötsligt. Ja, det borde ju vara. Men jag tror att jag, jag fick... Jag hade <kör>, tror att jag hade behövt Lite mer vägledning Att Ditt huvuduppdrag Det är att gå exakt hit nu mm. Men du behöver inte göra det nu Om du inte vill nej. Alltså, Jag hade behövt lite tydligare så Tror jag mm. Jag tror att jag, jag blev stressad Helt enkelt ja nej Det spelet får du inte vara stressad Nu ska man egentligen springa runt Och bara prova saker Ja, så, nej, det, eller... så det kommer saker liksom att dyka upp liksom av sig själv nästan. så Det känns mm. som att allting var så strategiskt utplacerat där att uh, går jag på en liten upptäcksfärd bara, men du här är en liten skog jag inte har varit i till exempel, så kunde man hitta massa skit där. Uh, oftast ja. en shrine. Nej, jag uh, nådde ju aldrig dit. Jag sålde min switch istället. ja Okej. Okay. Så du har inte kvar den? Nej. Nej? Den var nog inte riktigt min grej, helt enkelt. Nej, nej, men ja, jag köper det. Ja. Det är ju min grej till 100%. Men, ja, det, det kan jag säga same då. Det köper jag. Ja, men det är ju så. Vad fan. Men Breath of the Wild är ju verkligen ett spel där man ska hamstra. För det är, Och det som jag hamstrat mest i det, det är ju ingredienser. Alltså, ja, för och då kan man... Uh, ja, jag jag kände det så kommer du att jag klättrar upp på något berg någon gång och känner mig lite nöjd med mig själv för det blev ju kallt då förstås mm. och jag hade ju inte kläder men jag hade en sån potion för att kunna stå emot kyla som jag mm. hade blandat ihop på egen hand så det är lite coolt faktiskt mm. får jag ändå säga Ja, de grejerna är riktigt kul, men för att när jag kollar på till exempel min senaste save alltså helvete vad jag har samlat på mig, monster eh, kroppsdelar och naglar och inälver och fan vad och massa insekter och skit för att jag ska kunna göra drycker. Och sen så kollar jag, så hade jag gjort en jävla massa stamina grejer och sådana där saker. Alltså helt orimligt jävla mycket grejer. Och käk med massa extra funktioner som jag ska spara på men aldrig använda hade jag också hur mycket som helst. Mm -hmm. att Om du käkar den här grillade köttbiten så kommer du få fyra plus i armor. Eller du kommer att attackera ja. och så sparar man alltid på dem. Man tänker att men det här kommer jag behöva till någon boss eller... Eh, giga eller vad fan som helst för så använder man det inte För man snålar med skit och bara samlar på sig istället mm -hmm. Och så sitter man där Med en hög med toapapper <laughs> Ja Och så är det sista bossen var jävlar, alla de här dryckarna har ju inte använt Nej just det Men det är fan en 25% hela behållning av Zelda Breath of the Wild Det är ju för fan att laga mat testar testa ingredienser. Och sen lägger du till eh, den här krabban eller vad fan det kan vara. Så kommer du kunna springa snabbare. eller Och så gör man en massa där grejer. Fast, eh, sen, sen gör man ju en jävla massa mat så att man kan sälja den. Ja, förstås. Eh, det är han jag förstår faktiskt. Att jag eh, såg att jag hade inte så mycket... Det heter rupees va? Herregud. Mm. Att jag hade... Och så har jag för mig nu varit tag. man fick väl betyg på maträtterna man kunde blanda ihop ja, på något okej. sätt. Va? Att man såg att ja, men den här var bra, eller den här var är det poor, något sånt där. Ja, kanske inte riktigt så, men det, ju bättre maten är desto mer liv får du ja. när du käkar den. Mm, mm, okej, okay. jag hade för mig att man fick en sån här liten betygsskala från poor till det, ja, nu. det minns inte jag på arm, faktiskt. arm ja, Men då kommer ihåg att jag Blandade ihop väldigt många Som fick väldigt gott betyg Eller som jag fick mycket liv av då Om mm. vi säger så Och så var jag hos någon och sålde dem och fick lite pengar Så att jag kunde köpa lite extra skydd mm. Så att Nej, jag fick <skratt> ja. Fick lite mer armor så att jag klarade mig bra mm. Sen lyckades jag springa fel Och fick en laserstrål i huvudet Och dog ändå Ja det är ju en klassiker <skratt> När man är i centrala Hyrule Så kommer de där jävla robotarna Och skjuter ner den Nej men jag tror fan att det var Hamstra jävligt mycket ingredienser Och göra jävligt mycket mat Och så <skratt> sålde jag ju det så att jag hade hur mycket pengar som helst Och så går man ju lite förbannat att köper mera morötter och ris för de pengarna <skratt> <skratt> Och fortsätter Och hamstar den jävla maten Ja Ja, jag känner kanske att det var ja mycket sånt i vissa spel att hamstra Och man har ju tendens att göra det Det är samma med Zelda till Super Nintendo eller Nintendo 8-bit att, att jag går och samlar ihop så att jag har max antal rupees Inte för att jag någonsin kommer att köpa någonting mer Men 999 Ja, i Zelda till Super är det 999. Det, det är liksom en sån här grej innan jag klarar spelet som måste 999 rupees. Eller i Zelda till så vill jag ha 255 rupees med max där. Mm. Vilket är omöjligt att klara spelet med för att eh, pilarnas ammunition är dina pengar i det här spelet. Ja. Men i alla fall så mycket det bara går att ha när du ska gå och rädda spelet. Hur, hur, hur fan är det nu? Nu får du hjälpa mig för nu Fick jag bara upp en tanke i huvudet här. Det finns ju någon sån här eh, folk som har spelat första, eller ja säljat till åtta bit utan att ha svärdet. Mm. Men då går det inte att klara Ganon, eller hur fan är det nu? Precis. Ja. Man måste ha svärd för att döda någon. Svärd och ja. silverpil. Har du försökt på det någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har kört ganska mycket utan svärd på, på randomizer till Link to the Pass har jag gjort. Mm. Så länge man får hookshot och hammaren så behöver man ju inte svärdet. Nej, just det. I princip. Sen, men jag har ju aldrig klarat Ganon utan svärd på det. Men det går det ens på det? Jag vet inte fan. Jag tror inte det. Nej, ja, för jag vet att det, det är väl så. Man måste väl skjuta honom med de här pilarna som glittrar, va? Vad är det mm. de heter? Det är silverpilarna. Det är silverpilarna, ja. Men jag tror att du kan ju döda Ganon utan silverpilarna, men då måste du vara, ha jävla tålamod och använda snurattacken hela tiden. Åh oh, fan. Det ah, är ja, slut Ja, okay. ah, okej. Okay. Men då får du ju vara, då, då är det ju speedrunner nivå, då får du vara andy mm. på GDQ och det ska liksom pull off en sån sak. Det var länge sedan jag såg någonting med han nu. Ja, du ska kolla på den som var nu senaste. AGDQ När han kör Zelda Link to the Past Randomizer Crowd Control Åh oh Då får man, om man donerar En viss bits har de ju Som form av valuta på Twitch Så om du donerar Viss antal bits och så kan det vara Olika incitament som du Punger in de här bitsen på Till exempel mm. att nu ska det vara Ice Physics i en minut Aha. Okej, okay. oh, så, så kommer folk att liksom donera till Ice Physics och när man når det målet då blir det så i spelet att han bara går runt och halkar. Och ibland så kan folk bestämma nu är det one hit KO i 30 sekunder. Mm. Och så håller de på att trolla honom hela tiden och så när han väl kommer till en kista var bara äntligen, det är någonting här. Så väljer någon kill player. Nej. Jo. Vilka as. Ja. Ja, de är as hela tiden, den kan du kolla på om du vill Ja, det ska jag göra Om eh, ni som lyssnar undrar Så pratar vi om eh, Andy Det är väl en speed streamer Eller vad ska man kalla det ja, en speed Som är, tack speed Hitta på ett eget ord Men han är ju streamer också Ja, det var där det körde ihop sig på något sätt Men eh, han är jävligt bra På en Link to the Past, så kan vi väl säga Ja, det kan ja, det, det var väldigt diplomatiskt uttryck <laughs> Ja, men jag är, ja, det är helt sanslöst att kolla på hans eh, speedrun, så är det. det. är bland det bästa som finns. Mm. Ja, men den får du kolla på. Så alltid att man hamstrar saker i onödan på vissa spel bara för att man ska vara så helgarderad. Ja. Vad tänker du på nu? För nu ser jag i min, min dataskärm här att det... Nej, det var något helt annat som plingade till Som tog min helt lite Ursäkta för det, men eh, Det fick bli så Ja, det är helt okej okay. Men ska vi... Eh, ja, vad ska vi göra Joel? Eh, du menar att det börjar bli dags Att knyta ihop Los sekos. Ja, visst vet <hör> Och nu har vi gjort vår första Distanspodd Det funkar väl rätt bra, tycker jag Ja, ja, helt okej okay. Det Uh, när tiderna är som de är uh, <tills> Till exempel uh, Man kan ju vara lite krasslig till exempel. Och vara mm. uh, ganska säker på att Det är inte corona Men det känns ganska dumt att Sitta uh, en halv meter ifrån varandra då. Så att det kanske blir några sådana här distansstreams uh, Här nu mm. uh, Är väl inte helt orimligt Nej. Kanske ja, Vi har ett misstänkt coronafall här Nämligen <tills> ah, ja just det ja Det är hög feber Och Respirator och Nej det, det, det är bara en säkerhetsåtgärd Inget annat Jag tror Nej. inte att det är någon corona egentligen Och nu hör jag hur det skälls här utanför Så det är väl det är att... Emil Ja precis Att det inte skäms Den har vi fått höra några gånger Men det har, ja, inte, det har inte läckt in i mikrofonerna som tur är Nej Det hade kanske bara varit trevligt Ja. Oftast när vi inte spelar in ska vi tillägga sig då vi är som <laughs> värst. Ja oh, fiffan fan vad hemskt. <laughs> ja, ja, men eh, hör av er på Facebook om det är någonting. Mm. Fyrkan till ögon på Facebook så om ni har tips eller om ni kommer på andra sätt att hamstra i spel. Vi fick ju ta en handfull här nu och eh, det blev bra med tid till det också. Mm. Så eh, hörs vi nästa gång. Det gör vi, absolut. Hej på er. Hej då.